coses. I a tu té d'esperar-te una fortuna, a tu i a mi hi comprens, però somneres. Amb els parlar, d'amor hi ha altres històries. No res d'això. Jo només vull viure. Vull sentir amb el meu cor el cor. misèria, el món compta el poder. Ser més que els altres, dominat els diners o amb el que sigui. Si t'haguessin ferit les xorriagades sabries el que costa de xupir-se, el cor, els sentiments, mentida negra. Això ja s'ha acabat, això és pels llibres, això és pels tres companys que t'encerronen, pels teus somnis de boig. Fill meu, tu, creu-me, i al meu costat no et fallaran els passos. Ara, vindran la mare i la xicota, si no et diu res als ulls, si no t'agrada tu fes veure que et fons i que l'estimes, que el que convé comprens, és el contracte, és el lligam dels noms. Després, t'arregles, després si plora, doncs amunt, els homes són homes, i, senyor, si hi ha fortuna, i si els altres s'ajupen quan ells passen. Si ara la senyoreta del miracle t'obra el camí, doncs cuita i aprofita l. la mare i l'oncle. No són res, no compten, dos ninots presumits. Però hi ha ja rendes, hi ha una fortuna de debò. El Sant Gràcia, els teus estudis i el meu nom. Es pensen que amb aquest casament seran més nobles, doncs tu aprofita aquest orgull, atreu-te'ls. Sense tu, el meu castell se'n va per terra. I si vols ser agraït, creu-me i no dubtis. I ara, ereu, i prepara't i empolaina't per rebre la promesa i a la sogra. Que els vells tenen raó és una sentència. Però mi, tot plegat, això em fa fàstic. Ah, ara mateix he sortit el teu oncle? I m'ha deixat un fel. Però... què et passa? Eh? Res, que, que em pesen els dies a Solsona. Això fa tuf de mort. Això no és viure. Amb el meu oncle no es podem entendre. Deixa-la estar. No té diners, no paga, no ets l'hereu. Ah, doncs apreta quan és l'hora. T'he vingut a cercar perquè ens esperi. Qui ens espera? Aquells tres i aquelles dones. Per jugar. Doncs per què? Saps un ofici més divertit? I... aquella, la petita... no et ve de gust? Quan ho sabrà el meu oncle, I avui, vull precisament. Què? Eh? No et decideixes? A veure com et pinta la butxaca. Tan malament com vulguis. Oh, oh, no hi ha sucre? Potser la sort adobarà els pedaços. I tots plegats són uns amics que fien. És que vindran les dames del miracle perquè, saps, el meu oncle té projectes. Ah, oh, deixa estar les visites, que s'ho facin. Ah, no estàs sol. Ah, <laughs> què diu la Maria Agneta? A tu no res, que ets massa tarambana. <laughs> si ho sabessis, Eudald, quina vergonya. Què pensaran, David? De ah, deixa que pensin. Que potser us ha passat alguna cosa. És que, Eudal, jo tinc ganes de parlar de... Ja parlarem després. Eh, si jo faig nota... No, no, no. no. Eh, doncs, eh, què ens expliques, Maria Agneta? Mm? Eh, què fa el teu pare? Li ha crescut la vista? Encara amb el sermó totes les tardes i a les nits es distreu caçant les bruixes? Tu calla, <laughs> vas No lo te <laughs> Tu la defenses. Tu defenses les dones? Ai, oh, em fas riure. No veus que elles ens prenen fins als ossos i nosaltres un amb reverències i amor meu, vida meva i flor de lliri i mira'm mira, i no per tocs però rebenta. I vaja, que tu i ella... Què sospites? No em facis cas. Escolta, criatura, no em facis cas. No veus que és un imbècil que parla per parlar? Ah, però t'enfades? Bé, no els podran reunar, Em vols creure? Deixa-la, sense bestiar. Vine a la meva cambra. Ah, si és que es tracta d'alguna confidència... Va, s'endavant. I tu no m'avorreixis. Mm. Aquesta nit m'esperaràs com sempre. Tu et creus que no et vigilo, filla meva? Eh? Tu et penses que no sé tot el que et passa? Si a mi no em passa res. Ai, criatura. Es comença jugant... Després correu-hi, ja ningú hi és a temps. Què significa? Què voleu dir? Que enganyes el teu pare, que no està bé el que fas. Però, expliqueu-vos. Doncs sí. El teu pare el troba l'altre vespre. Me'l bona nit, doctor. Salut, veïna. I jo faig. Com està la Maria Agneta? Només pensa en el cel. Només sospira perquè li posin el vestit de monja. I vos, doctor, podeu comptar, ni els àngels, perquè qui es pot fiar dels temps que corren i dels xicots d'avui i de les moses i tenir una noieta com la meva, modesta i recatada i tan de missa, és un consol molt gros pels pobres pares. <laughs> Comprèn's, Maria Agneta? Veus com calles? Com no està bé el que fas? Jo no hi tinc culpa. Encara hi ets a temps. Creu-me, no hi pensis, deixa-la estar. Tots dos som massa joves. Però si no hi ha res. Tu te l'estimes. Marta, per Déu. Tenim bon nas, les velles. I si hem patit, i si hem menjat espines, encara tenim més nas. Sabem entendre tot això que es belluga i que rellisca i dintre d'aquest cor de mallarenga, i dintre el caparró que no recula i mor com els mosquits contra la flama. Marta, no em feu patir si jo mateixa no sé ben bé el que tinc ni si el que em passa. Doncs jo sí, però creu-me, gira cua. Ell és molt bo, comprens? Molt bo, no ho dubtis. Té un punt de celebrat, però és correcte. És tot un cavaller que l'endevino com si l'hagués portat a les entranyes. Però és que d'ell, i pensa en altres coses. I el senyor de Bellpuig tampoc voldria un casament així? Creu-me, tu deixa'l. Si ell et xiula l'orella, no l'escoltis. Digues que no, que tu no ho vols. Vos, Marta, correu més que les llebres. Què imagina el vostre pensament? Mm, Vina i escolta. Si ve algun dia que necessitis esbravar les penes, si per casa et passés una desgràcia, una desgràcia de debò. Comprèn-me. Jura'm que m'ho diràs. Oh, sí. Us ho juro. És ben cert, Maria Admeta. No m'enganyes. Pensa que no hi perdràs si m'ho confesses. Que em faig càrrec de tot. De tot. Vull creure-us. Vull creure-us, Marta. Però sents, no ploris. <ríe> I si és que encara hi ets a temps... Vigila. I si pot ser, és millor que no l'escoltis. El senyor de Bellpuig? Passin, senyores. L'amo no trigarà. Oh, que és exquisit. Quin bon gust. I sou vos, la majordoma? Pel que es demani, pugui jo servir. Si veu la vostra mà. Estimeu la casa. Fa tants anys que em mantenen. Que polit. Que preciosa. Oh, la Maria Agneta també és amiga vostra. Són veïnes. I vaja, que m'han dit que et feies monja. Tot se sap a Solsona. Es veu que sí. Tu ho entens, tu ho entens. Ai, criatura, perquè compte que corren uns marits. Vaig a cercar l'hereu. Oh, sí, el vull veure. M'han dit que és tan mirat i tan gentil. Amb el permís, veurem què fas. Aurora, és l'hereu de Bellpuig. Què podrà dir? <coughs> oh, Sebastià, vos també aquí. Oh, senyora, senyora, és Eudal de Bellpuig. Vell i galant. I fa poc temps que heu arribat de França? Fa molt poc temps. I he estudiat els costums de la cort? El que és per ara, són altres els costums. Tot va canviant. Ara els que manen són els fills del poble. Però això no pot ser. No és veritat. Els nobles ara diuen entre reixes i diuen que ni el rei a salvarà. Oh, això és la bogeria. Sents, Aurora? Aurora, que no escoltes a l'audal? Ai, mira, vine, acosta't, que el senyor de Bellpuig et vol parlar. Suposo que el vostre oncle... Sí, senyora. Ah Ai, la Maria Agneta està una mica trista. Pensa en el seu convent. Ai, ja arribarà. Encara dius al món. La meva filla, ja ho veus. Enamorada de l'Eudal. Ja és estrany, sense veure'l ni conèixer. Només que de sentir-ne enraonar. Ai, té un cor, la vostra filla. Uh, la música us agrada? Molt, li agrada. És cert. La Maria Agneta pot cantar i Aurora bé voldria acompanyar-la. Jo no, pobra de mi, que no en sé pas. Oh, oh, oh, Maria Agneta, no em vinguis amb mentides. Que ella no canta bé. Digues el bal. És cert. I pot cantar la meva filla. Té una veu que estic certa que us plourà. La Maria Agneta potser no en té ganes. Els pensaments li volen molt més alts. Com que sospira per les coses santes. La música profana no li escau. Té raó, la senyora del miracle. altres coses jo porto voluntat. I em fa llàstima veure com l'Aurora s'entreté amb les misèries d'aquí baix. Sí, tu saps el que et convé? Doncs mira, fes-ho. Que ella, per ara, també sap el que fa. Oh, Potser sí. Perquè ha viscut criada amb tota mena de contemplació. Perquè només ha conegut rialles i el gemegà no li ha passat del coll. Però si haguís escoltat paraules que semblaven paraules de debò i, i després perquè ets pobre i t'ajupies i fas tot el que et mana i el que vol al moment que estàs més enamorada te n'adones que reia del teu cor te n'adones que tot era mentida. Però Maria Agneta, què és això? No s'entén. Per què dius aquestes coses? La tenies que aprenen els sermons. No us espereu, senyora del miracle. Jo parlo en general. Parlo del món. Perdoneu-me, senyora del miracle. I perdona-me, Digues què vols. No trobes bé? Què et passa, Maria Agneta? No. Res. Res. Me'n vaig a casa. No tens por? Por? D'aquí? Que la Marta t'acompanya. No, no. Deixeu-me. Santa Nita, tots. Oh, disculpeu-me. Oh. Us beso els peus, senyora. Mm -hmm. ah, al món no hi ha pobilla més gentil. I tu què fas a Udau? No veus aurora? No veus que és més galant el teu amic i que sols són a les perruques tendres guanyen a les perruques de perill? És que la meva filla és tan distreta, li agrada riure amb tots. Ai, tots som així. El senyor de Vallpuig té elogia pel seu llinatge. Puc estar tranquil. L'audal és un tresor. Per Déu, senyora. I es veu que se l'estima com un fill. Res, el de la manca de confiança. Mira, l'audal! No m'ha sentit, Aurora. <ríe> Acomiadeu-vos que és hora de sortir i el senyor del miracle ja ens espera. És la primera volta que us he vist. Compreneu que les gràcies que us honoren omplen de timidesa els meus sentits. Dona mm, gust escoltar-lo com s'explica. Ai, ai, senyor de Bellpuig, encisadíssima. Senyora, als vostres peus. I tu, Federí... Acompanya les dames fins a casa, com vos maneu. I torna de seguit. Déu vos guardi. Eh? I no m'esguerrieu el vostre nit. Què diu la majordoma empiocada? I el senyor de Bellpuig? Està content? Ah. No massa. Hi ha un color que no m'agrada. No pinta amb alegria el casament? Què voleu dir? Sennyora Vinagrera. Vll dir que us he vist mani manifestejar. Heu espiat com sempre el meu darrere. He fet el que calia. Mira Marta, que no veus que al meu costat només em fas canosa i que començo a estar de cap a peus. Ai, senyor Bellpoig, com te Ja pots des anar cridant que no em faig cas. Tal dia com avui em va amenaces. No te'n dones vergonya del que fas. No me'n dono vergonya. Escolta i mira. Ha arribat en un punt la meva sort, que ja no sé si és que el meu sem de lira, però tinc d'aguantar fins a la mort. Una trampa en du una altra. El coll en mena el ronçal de l'audàcia esperonant. Les morrieries et van fent cadena i no tens més remei que anar endavant. I em fa por que el teu joc de sentiments en un moment donat serà l'obstacle que emprengui la fortuna de les dents i per això l'amenaça avui et sona i amb mirament i mel no m'entretinc perquè no ets més com tros de carn de dona i no tens la sang freda que jo tinc. Ah, T'expliques molt i aquestes heretgies me les has dit cent cops. Però què vols? Que no sóc la mateixa tots els dies i no sóc muda fins quan estem sols. I ell, que sospita res la criatura i que no em s'hi aguanta tots els moments? Doncs què et fa por? Quin mal se te figura? que està més fermada del que em tens? Ell m'escolta parlar alguna vegada i jo em cremo la pena al fons del pit. Per l'audal no sóc més que una criada. La major dona que li arregla llet. I aquest xafor amb la Maria Agneta? I si la pobra ja no té ningú? I les manies de consciència estreta. Tu, ho consciència. Una mica més que tu. Marta, creu-me, no em temptis al verí. El senyor de vell Puig vol millor cosa. Vol una mena de servei més fi. Ha de casar el nebot amb una dama. D'aquelles de diner per passar el fred. Fa com la mar, que com més té més brama. I, és clar, la pobra Marta el compromet. I què, si fos així? Potser m'empriva la teva gràcia. El teu mirar pensit. Et penses que ets molt fresca i que ets molt viva i que encara serveixes pel meu llit. No m'insultis més. Aquestes coses no podria sentir-les per cap preu. No em trepitgis el cor sobre les lloses no m'escupis ni em clavis a la creu. Fa 20 anys que glateixo i no el puc veure, que tu no vas deixar-me'l ni un sol cop, i ara tu m'amenaces, i em vols treure ara precisament que ho tinc a prop. No veus que és massa dura l'amenaça, que has fet el que has volgut i jo he callat, però aquest és un crim que ja no passa i que jo no em mouré del teu costat. Recorda't d'aquells temps que m'adormia com en un una lleu mans al teu genoll, quan t'amagaves de la llum del dia i em trencaves de sentir un soroll. recorda que no he vist ni una hora lliure. Recorda la tonada dels meus plors quan em vas envilir per poder viure i treure unes monedes del meu cos. El senyor de Bellpuig ara li quadra fer de noble i donar-se molt bon pas i no es recorda de com fa un lladre amb la Marta penjada del seu braç. I jo per què ho he fet? I jo perquè et creia? Perquè me'nnuegava me de patir? Tu ja ho saps prou, perquè el teu llavi em deia... Espirat, Marta, ja ho podràs tenir. Ara ens fa nosa, aquella criatura. Ens fa per tot, tira endavant. Quan tinguem la cadira més segura, ja saurem aleshores nostre infant. És per ell, no per tu que m'ajupia fins a morir, fins a sagnar del peu. Et va cansar la meva companyia, però jo t'he seguit per tot arreu. I la sort enfilat hi presumeixes, i encara no estàs tip de presumir i saps perfectament que el que et mereixes és el frec de la corda del botxí. I no hi ha cosa que no et sigui bona. I com que ets llarg i treus profit de tot, aquell fill que vas fer una pobra dona ara et serveix d'hereu i de nebot. I et servirà per fer fortuna encara. I a les balances lliuraràs el pes i et vas neguitejant perquè la mare... Naturalment, ja no et serveix de res, però comprens? La major del matrista també hi té dret aquella carn del fill i, mentre duri, no el perdrà de vista, no té por d'amenaces ni ell, i passarà i s'ajupirà vençuda i el servirà sense saber-li greu, i si vol serà cega i serà muda, però no li prendràs allò que és seu. I, encara que tingués mires molt més altes, Tu no podràs privar que aquests deu dits li ressegueixin poc a poc les galtes alhora que s'adorm totes les nits. Es pots saber per què t'entretenies? Arribes massa tard. Hm, no saps què dir? Bona nit, on Males companyies, gent de disbauxa... Vas per mal camí. Aquest comportament no el vull i em cansa. Hem anat a l'aposta per saber totes les noves del correu de França. I això és la causa de fer tard. I què? Si sabéssiu... A mi no m'interessa. Ara ja n'hi ha trampa, país de debò. Tot plegat, poca fruita i molta fressa. Us enganyeu, que no ho heu vist com jo. I ara és el rei que em les boques plenes. Hi ha cartes que ho diuen i se sap que després de dejunis i cadenes davant del poble li han tallat el cap. Això és que s'exagera, això és mentida. No, no són certes les noves. Sí que ho són. I quan els reis ho paguen amb la vida, alguna cosa deu passar pel món. I això és horrible, compreneu? I és vera. Davant d'això no es pot estar serè. Vol dir que hi ha una estranya primavera que es tripa les arrels de no sé què. Oncle, no hi va el rialla ni malícia. Si un poble mata el rei així en fred, vol dir que s'han passat molta injustícia. I que en el fons i deu tenir algun dret. Calla, que fa vergonya d'escoltar-te. Que si fos veritat que jo no em crec, us dic que sí, que jo he llegit la carta. Quan passen aquests fets, es talla en sec, es talla a temps, i com el miserable, la pobrissalla negra, el greix covard. Però aquest crim, si és de debò, diable, el que és a França, el pagaran ben car. Quan se té punt, s'ha desvamdir la nosa. Quan si és a temps, s'ha d'aplicar la llei. I vos, Marta? Penseu alguna cosa d'això que França hagi matat el rei? Els reis moren com tot. I les corones es prenen com es prenen els diners. Hi ha que són bons, que són males persones. Els reis són de la fusta dels demés. Vos amb sentències i amb paraules fines? I l'hereu de Bellpuig potser no sap que només la corona d'espines s'aguanta i dona alluïment al cap. És la corona més ambicionada i la que fa que s'atajupi el món. Nostre senyor la porta ben clavada i encara no li ha pres ningú del front. Marda, aquest Parlament no us el sabia i potser té raó. Deixeu-la estar, més val que abandoneu la lletania i que pareu la taula per sopar. I ella podria seure? Eh? La Marta? A On podria seure? Aquí, entre els dos. Què tens aquesta nit? Vols explicar-te? Ai, l'hereu de Bellpull, és ben galdós. Vols riure's d'una pobra servidora. No, Marta, jo perquè? Tots som iguals. No em feu cas, que és la febre que l'arbora. Se s'ha tornat boig són quatre criminals que et giren al cervell, què significa? No el més senyor, és que està content i li ha vingut de bromejar una mica. Doncs aquest bromejar és molt imprudent. No puc comprendre com això us disgusta, tinguéssim convidats, però el que dic és que tots som de la mateixa fusta, encara que ell és pobre i bo ric. I perquè és pobre i sense companyia? Ai, Verge Maria, si en diu de disbarats. És per agraïment que jo voldria que poguéssim sopar tots tres plegats. Tens un parlar parlada mola que es desboca i tens una inconsciència revoltant. Seu a taula i no vadis més la boca. Oncle, no us enfadeu, no n'hi ha per tant. Senyor hereu, veniu-me aquí, que ja us faré la perruca. Que potser no esteu content. Què és aquesta mala cara? Ningú diria per ara que s'acosta al casament. Au, poseu-vos la casaca. Així, ben dret i aixerit. Aixerit. Que no us és bo? Ni sé de qui haig de fiar-me, ni per què volen casar-me, ni qui és ell, ni, ni qui sóc jo. Què voleu dir? No gran cosa. És això, és l'oncle, és que, què sé, que aquí no respiro bé i que aquesta aire em fa nosa. Escolteu, Marta. Digueu. El meu oncle no us espera, no, no us fa por? De cap manera. Vos fa temps que el coneixeu? Molt temps. I sempre heu viscut amb ell? L'heu servit com ara? Per què feu aquesta cara? Però a, a vos què seus acut? El vostre oncle és el senyor, és l'am... Ah, és baix i és dolent. Oh, no parleu així. Ah, no em sent. I a més a més tinc raó. Ell us porta voluntat. I si gasta mala lluna amb pobresa i amb fortuna com un pare us ha estimat? Són coses que no veig clares. Qui és el senyor de Bellpuig? Digueu, Marta, qui sóc jo? Vos qui sóc? El seu nebot, l'audal l'hereu del llinatge. Ai, Marta, per aquest viatge... Què voleu, si ho sabeu tot? Com era la meva mare? I, i per què abaixeu al front? L'heu coneguda? Era vella? S'assemblava molt a tu. A vos, perdoneu. Ningú aquí dins em parla d'ella. S'hi va morir fa tants anys. Veureu, són coses passades se m'acuden de vegades els misteris més estranys. Per què ho dieu? Coses rares, eh, que un dia les presentim com si hi hagués hagut un crim i el meu oncle i, i els meus pares... No us entenc. Sí, ell per diner, per enveja o pel que sia, fos tacat de covardia o de sang o jo que em sé. Reina del Céu Verges Santa, i què sospita l'hereu? I vos? Per què tremoleu? Per què el meu parlar us espanta? Escolteu-me, cap vegada no us entra el remordiment. Per de què? Si la gent diu que sou la més tensada del meu oncle, si és ben clar que, que feu el joc que ell imposa, de vos no en sabré cap cosa, perquè ell us ha fet callar. Hi ha una misèria amagada, i sóc joc qui us la retreu. Per això, quan me'n reuneu, sempre abaixeu la mirada. Oh, senyor... Què m'ho veu dit? No, no, em ressona dins del cap, em crema, no pot ser. Què puc fer perquè em cregueu? Per fer-vos veure que no sóc dolenta i que és mentida això que suposeu. És mentida, és mentida, ho veieu ara? No, no, no ho veieu. Per què us ho puc jurar? Mireu, ho juro per la vostra mare. us juro per l'estona que passà, quan us posava el món rendida i freda, però al neguit se li tornava flor, quan us va resseguir la pell de seda i us va sentir el xisclar del primer plor. Sí, que em creieu. Sí, que em creieu. Mireu-me. Us, us crec, Marta. Ai, que sí, que és de debò. Au, d'au. Marta, què us passa? Perdoneu-me. Senyor, hereu de Bell puig, però és que jo trobo la sopa d'aquí dins més bona d'ençà que vos heu arribat i, és clar, si em tinguéssiu per una mala dona, mireu, jo no podria respirar. Per què avui per jurar heu pensat en ella? Per què no n'heu parlat altres vegades? Compreneu que si vos alguna volta contéssiu coses de la meva mare i així tot recordant la féssiu viure? Jo us sentiria grat de la conversa? Vos la va-ho servir. Va ajudar-la al moment de la mort. Quines paraules va dir la meva mare quan moria. No podeu fer una mica de memòria. I si han passat tants anys? Si aquestes coses, només de recordar-les, ja fan pena. Doncs parleu de les seves alegries. Penseu que mai ningú m'ha dut els davis el nom d'aquesta dona. Què puc dir-vos? Si apenes us conec i em feu respecte. Doncs, jo us demano que em tingueu confiança. Escolteu, Marta, entre el meu oncle i ella no hi havia cap odi, cap rancúnia. Quan va morir el meu pare, no sentia dir res. Vos no em vau veure alguna cosa? Fill meu, la vostra mare era una santa. Però... Per què vos no em teniu franquesa? Què voleu que sabés? Llavors vivíem a Vic, i era el vostre oncle qui manava. Li van anar molt malament els comptes. Després es va morir la vostra mare, i a vos us van d'ulluny. lluny, I jo que sabia? Compteu, una serventa de la casa. Marta, no us enfadeu. Sé que sou bona. No sou com el meu oncle. Jo us vull creure us crec del tot. Potser ho sabreu un dia si sóc bona o no ho sóc. No us faci pena, això que jo us he dit. Ben al contrari. Senyor hereu de Bellpuig, que em fa alegria saber que recordeu a la vostra mare. Imagineu-la encara, que no és morta. I quan aneu al llit, doncs vos crideu-la i baixet que no ho senti només que ella, i quan us adormiu veureu quins somni. I ella serà el vostre capçal abraçant-vos. La gent diu que les mares també es moren. No us ho cregueu això, és una mentida. Ho fan veure només, però vigilen. Són vives al costat dels fills i guaiten allò que van portar dins les entranyes, sempre amb els ulls oberts. Son com un ombra, i no les veu ningú, però són vives. Senyor hereu de Bellpuig, jo us asseguro que elles no es moren, la vostra mare també us vigila a vos, i amb llavi tendre us vés a cada nit damunt dels parpres. Vos direu que potser m'he tornat boja. Potser sí, que són coses de la Marta, senyor Areu de Bellpuig, però creieu-me. Aquesta dona no pot ser dolenta. Quan ha jurat, tenia una mirada. així és clar que sí, que vingui l'alegria. I si cal plantar cara... doncs Tembla. Ets tu, Maria Agneta? Que t'estranya veure'm aquí. Per què? Doncs no venia per tu. Ja ho sé, venies per la Marta. Vigilo que el teu oncle sigui fora, per entrar a casa teva i per parlar-li. Després d'aquests tres dies de no veure't, no he parlat amb ningú. Què tens? Què et passa? Tantes coses em passen, Maria Agneta. estic avergonyit, no, no sé què dir-te. Són tres petlles, comprens? Que jo esperava un mot només, una paraula teva, alguna explicació. Com és possible, Audal, que hagi jugat fins a burlar-te'n del meu cor, que hagis fet aquestes coses a sang freda i després no te'n recordis? I sols una mirada del teu oncle t'ofegui el pensament i el lligui els braços. No és cert, això que dius. Doncs per què fuges? És que tu no coneixes el meu oncle. Així és ben cert. És de debò que et casen? Em casen. Tens raó. Pots repetir-ho. Em casen, m'aparellen com les bèsties, sense que el cor ni el sentiment es moguin. Ella, naturalment, que no m'estima, i jo ja pots pensar tu, Maria Agneta, però és així. Som dos ninots de fusta i el senyor de Bellpuig és el que mana. Si trobés un pretext per revelar-me, alguna cosa. Perquè, és esclar, el meu oncle té raó sempre. Fins quan m'anomena, fins quan te diu que jo sóc una moça, que no et convé per res perquè sóc pobra. Té raó sempre. I el que no entenia, ni té raó, comprens, és aquell home que amb l'excusa de dir-se una criatura enganya la feblesa d'una dona i la distreu del seu camí i li apunta la metgina de totes les besades i de tots els desmais i la fa viure entre el remordiment i l'esperança, entre la por i entre el pecat i el dubte i la fa revestir d'hipocresia i després li fa perdre la vergonya i quan la dona està més engrescada el galant d'un mal somni gira cua i fuig tot tremolant de covardia. Digues, què vols que faci, Maria Agneta? Que fugi amb tu? Que, que fugi del no, meu oncle i ens embarquem tots dos amb la misèria? No, no vull res d'això. Tu vas cansar-te de mi. Te n'has cansat en molt pocs dies. Vull que creguis a Udal i vull que et cases amb l'Aurora, amb la noia del miracle és molt rica, comprens, i és molt més dona, fa més per tu. Per Déu, no te n'enriguis, que sóc més desgraciat del que tu penses. Jo no et demano caritat, no et cerco per exigir-te res, que jo no obria de bona voluntat aquella porta perquè tu entressis, no com fan els llabres. Eres molt ben rebut a casa meva. Encara que el meu pare ho ignorava i era un secret per tots. I jo podria dir-te coses molt agres i molt tristes i dir-te encara més la por que em mata, un mal pressentiment. No. Què sospites? Calla. Estigues tranquil. No t'amoïnis. Les dones, en el fons, són més valentes. Si ve algun mal ja sé passar-me'l sola. Me n'aniré al convent ben resignada i que Déu em perdoni. I que et perdoni. Maria Agneta, eh que tu no m'aborreixes. Si t'aborris, No creus que jo t'estimo? Pobre de mi. Si ja no sé de creure. Però no en parlem més. On és la Marta? Per aquesta porta deu anat al jardí a acollir roses. Un ram per quan arribi la promesa. Per l'aurora no és cert. Vaig a ajudar-la. De debò, Maria Agneta. No em tens odi? Odi? Per què? Si encara et puc somriure. Ha, ha, ha, l'enhorabona, Què passa? Que no és el dia. De què? De la rectoria i la bota del racó. No es firma i no ve el notari. No s'arregla el casament? Sí, però... Ai, quina gent, ni que fos un pardolari. Quin xicot més desmenjat. Si tot sol sona, ho comenta. I tu la portes valenta? Ah, encara no he començat. I això venia, fill meu, que si tu tens de fer tropa... Bé, pots afluixar una popa, que jo no sóc cap jueu. Per què no? Ja fas un bon casament. Hi ha ja vols que tenen enveja. Enveja? Si els entreté. Veuràs, són gent de diner. El teu oncle fa neteja. Mm. És fort, el vi. I enganya. A mi rai. No ves bevent. Sí, sí. Ai, és un gran casament, a tu la sort t'acompanya. Què m'has de dir, Sebastià? Doncs és cert que et vull parlar, coses de butxaca prima mm. a coses d'un cert compromís. Ha, les inventes. Són poques lliures, trescentes. I si et digues que no puc? que el meu oncle fa l'ho fes. Bé, noi, afuixa la brida. Et dic que no és cap mentida, que no vol donar-me res. I a més a més, Sebastià, amb paraules i amb excuses... Vols dir que abuses? Bé, bé, si t'has d'enfadar. No, però sí, sí, sí, sí, mira, que ja m'ho tenia. Bé que te'n un dia. Mm, és de primera, que. Aquest... bé. Ah fas mal fet. Véns a burxar-me? Oh, oh, oh, sí jo ja sé el que em dic. Jo tenia per amic i fas mal de no ajudar-me, perquè jo... No tens remei. Prou. Parleu del casament. Quina bestià és el fit, Blanc. T'han triat una promesa d'aquelles que em quedo bé. Per què m'ho dius? Sí, jo ja ho sé, mira, Ara tinc la llengua encesa. Ui, aquest vi... No pots parlar. Però si l'orella et sona, vull dir que la teva dona, comprens, l'hauràs de fermat, perquè qui saps, no som vens, i la lliçó la té presa. Són gangues de la noblesa. Ui, es porta molt, comprens? Eh, tu procura fer el cot fort, és un ai ja no et ve d'una. Us penseu que està la lluna? i us carregueu a vol mort. És una infàmia, el que dius. Una infàmia? Ets un canalla. La teva promesa. Calla! Conec molt bé Les No sap pres. estàs volgut. I tu ets un ànima freda que et penses que amb la moneda també es pot comprar la virtut. S'imagina que valora i es casa amb un serafí que ha estat d'un altre. De qui? que tens ben a la vora. Això és fals. Sortim de casa i de l'infàmia que has dit Me'n respondràs amb el pit i amb les puntes de l'espasa. A l'espasa! El noble ja vull! Amb l'espasa tot escura! Però no veus, criatura, que val més tenir ull, Que no és que me'n souri un raig ni que em tremuli la firma? Que tindries dagrair aquest cervell aquí. fa Trapo l'espasa, de pressa! Senyor, és que ja... Arau que es posa a cridar perquè el faig caure de l'asa! Però, covard, no en sóc gens! T'espero! Vaig a la plaça! que ja n'hi ha prou de gallines i de... Caralla! Ho teniu d'anar! Deixeu-me! Què és tanta fressa? que voleu? No us interessa! Senyor Deixeu-me estar! He fet mal fet, ja ho sé. Una bogeria. I per què barallar-me Sebastià? Per què l'escàndol? Si el que més valia era donar-li noblement la mà i posar-li més vi i dir-li no estiguis, no et facin por per les passes de Gairell. Jo sóc el teu davant perquè te'nriguis i m'escupis les burles a la pell. És això el que devia. Criatura, però què és el que ha dit? Si ho sabeu prou, si, si ho saben tots, si ho veien la figura dels que reien enmig de l'enrenou, no veieu clar el motiu de la baralla, que és pel casori que emballaderejat? I perquè un amic meu que és un canalla no ha fet res més que dir la veritat. La veritat, de què? La veritat de què? Doncs escolteu-me, feuu-me venir els notaris més pensiits, vestiu-me enpulla i neu-m encarcareu-me i lleu-me la ploma amb els dos dits. I després, amaniu tot l'espectacle. I quan el bisbe em digui amb un sió si vull la senyoreta del miracle per muller, respondré que no. Uh -huh. Que no, manteneu bé? Faré una pausa abans de dir-ho. Es sentirà ben clar. I ara, oncle meu, endevineu la causa de les baralles amb el Sebastià? Prou misteris, temps, Cuita i acaba. que ha vingut a explicar d'aquell bargany que la meva promesa m'enganyava i que ell havia estat el seu amant bècil. Pots calmar-te'l una miqueta? Tu escoltes les mentides d'un vició? De vegades el vi treu la careta. No érem mentides, érem sols tots dos, escolta'm. Suposa't que fos certa, que la calumnia aquesta és veritat i que jo tinc una paraula oferta contra una altra paraula que he donat. Si a mi em convé, si l'interès m'hi porta, davant de les rialles de la gent tu et casaràs amb ella viva o morta, tant si hi ha un sol amant, com si n'hi ha cent. Que la vida, per creixer i enfilar-se, per seguir l'ambició que apreta amunt, hi ha moments en què cal sacrificar-se. Sacrificar-se, sí. Fins a cert punt, oncle. Fins a un cert punt que dura massa el tremolai i el no aixecar-se mai. I aquesta cosa que intenteu no passa. I em fa vergonya el meu paper de xai. Oncle, els temps han canviat. Davant la farsa d'un món podrit però pintat de blanc. Jo he vist les temps del poble rebel·lar-se, i he vist els colls envernissats de sang, i jo crec en els homes que segueixen el crit de llibertat per tot arreu i en les rialles que es desencongeixen i desfant tot això que prediqueu. Jo crec que hi ha una dona que s'acosta contra el meu cor, perquè li diu el cor que no li han amanit en la resposta i que em pot estimar fins a la mort. Crec que Déu beneix en els sagraris els amors que no són mercadejats amb mentides i pactes de notaris, sinó dos sentiments ben despullats. Crec en tota la gràcia d'un efecte i com que hi crec, senyor, no trobo just. Encara que jo us tinc molt respecte. Que em negocieu al cor al vostre gust. Jo us ho he dit, si la llengua és massa clara, teniu la culpa vos de l'enrenou. Ha arribat el moment de plantar cara i ha arribat al moment de dir que prou. No veus que aquests sermons amb què et despenges em fan l'efecte d'un cavar de tard I no veus que és per mi i que encara menges, i que si jo volgués ja fos mort, que et tinc dins de les ungles, criatura, i això és la veritat, si no et sap greu, que ets ensucrat i fluix de carnadura, que ets meu, i aquí dintre tot és meu, perquè em puc passar dels pares nostres d'aquí dintre, i de vos i del vidols, i amb les dents, que llavors no seran vostres menjaré un altre pa guanyat de pols. Si no ets ningú, si tens la sang malalta dels que et van posar al món, guaita'm a mi. No, no tremolis. Ja ho sap, la teva galta de tot allò que s'ha de barbuntir. Però això és mentida. Molts que ploranera, que diu que el caso amb una qualsevol. Ja saps ben bé la teva mare però això no hi tenim dret. A què? Saps tu. Tu no saps res res. Et creus que la deshonra t'amenaça que Santa amb la muller que t'he triat? I si sabessis que per tu és molt, massa, i que per tu és com una caritat que hauries de greir amb la boca muda, perquè encara no saps d'on vas sortir, perquè no saps si era molt més perduda de la que et va posar al món! Què, què aneu a dir? No tantes fums, no tants fums! Deixa que rodi la roda! Miserable! Guaita, allot! I vos, perquè esmolant les dents de l'odi, heu de ferir la meva mare i tot! Contra la meva mare i l'envilida! I jo voleu que us cregui, a vos, malvat! Marta, Marta, dieu és mentida. No, no és veritat. No pot ser veritat. Ai, Ai aquell que et va fer. Quina mala hora. Quin aneu. Quina mena de tresor. No, no tingueu tan mal cor. Mireu que plores. No tingueu tan mal cor. Senyor de Bellpuig, no tots són lliris i roses. I jo veig aquestes coses de color de gos com fuig. És que potser et precipites. Jo els ocells els caso al el vol. I jo, senyor Ribarol, no entenc les vostres sospites. Aquí el meu amic miracle no sabeu com ha parlat. Que us diré que us ha portat a sota d'un tabernacle. Jo, senyor, que tinc bon nas, he procurat fer d'espia. M'he assabentat del que calia per si arribava aquest cas. I aleshores? Aleshores, els negocis van així. Per complir amb el compromís us dono 24 hores. Teniu la casa? Així és clar. Veniu en sony pertinent. Així vols? Naturalment. Quan es deu, s'ha de pagar. I, a més a més, si el deutor ha obrat amb certa malícia, si sol ficar la justícia, i el sol ficar a la presó. Vos jugueu amb l'avantatge del que us té, però entre els dos, d'un botiller com sou vos, jo no aguanto aquest llenguatge. Cavaller, no crideu tant, que si peseu més a robes, a casa meva tinc proves que potser us despesaran. Sé qui som, vostres parents, i sé les virtuts i els vicis. Useu heu les dents. Sé que tot és fullaraca, o, si voleu, és garbuix. I de senyor de Bellpuig no en teniu ni la casaca. I per dir-me aquest sermó a vós, qui us ha dat permís? Si compliu el compromís, jo callat en un racó. Vostra senyoria mare... Jo us juro que plorareu. Més val que no us indigneu i feu la farina blana. Bellpuig m'ha deixat parat. Això són armes innobles. Veureu, senyor, com que els pobles ja t'han gat escarmentat. Feu! Si ha tastat la coca i era amarga... M'és igual. Si sou cavaller, el que us cal és tapar-li bé la boca. I com puc fallar a la base? Teniu diners en el banc. puig, em feu tornar blanc. Voleu que em vengui la casa? Voleu que faci soroll i que em jugui la partida per satisfer de seguida les exigències d'un foll? No hem concertat una boda. Miracle, no som cristians. No m'heu de portar a les mans al dot de vostra neboda. No hem de ser perins un ras. Senyor, trobo que no diu embolicar el parentiu en moments tan delicats. Com Del que ell ha dit, no em feu cas. No el podeu creure i sabeu que el vostre deure és fer el que hem decidit després d'aquesta hora trista la nostra amistat no fuït. Jo crec, senyor Bellpuig, que sou un gran optimista. La meva innocència brilla. Sí, sí, però de moment no parlem del casament ni del dot de la pubil. Bècil. però guanyen la partida. Tot ho és sentit. I es pot saber per què bruixa que t'amarraràs a la vida bens escoltar el que no t'importa, rei? Ah, si no fossis tu i aquesta cosa que vas infantar un dia, aquest areu que només em serveix per fer menosa quan més podria dinar-me el preu. Ai, si no fos això... Sí. Què diries? Però no, però no. S'acabarà amb vosaltres i tot. Si no ho sabies, ara és quan necessito més manar que tu i ell, amb la boca ben cosida, compliu el que jo vulgui exactament perquè els altres no em guanyin la partida. Doncs em penso que has triat un mal moment. Per dius? Perquè aquella criatura després de l'altre dia no està bo i fugirà de casa i assegura que no et vol veure més. Però que jo... et penses que he de dar-me molta pena davant dels esgarips d'un malcriat? Com un gos li tancaré a l'esquena si suposa la meva voluntat? El faràs creure tu? Potser et creuria si l'haguessis tractat amb més dolçor, si es sentís fill teu, cara tu t'ho dia. I a més a més té tota la raó. D'això me'n rec, i no crec pas que em guanyi. I si ja destorbés el teu intent? Mira, Marta, si vols que no t'escanyi, procura més que mai ser ben prudent. I què em trauries d'escanyar-me? No sentir-te comprens? És massa forta la meva pell. M'esclafes com un pes. El dia que em despertis siguis morta. Al capdavall no curaries res. Potser sí. Pots comptar que, morta o viva, no guanyaràs i no perdràs d'un ai. Quan et queixes del mal de la geniva, és la teva que et dol, la meva raï. Perfectament. I jo, com aquells dies que és qüestió de salvar tot el que es pot i que el temps vol diner... De tu et refir. De mi i del meu cavall, que és de bon trot. Que el cavaller no l'espero ni massa ni cerqui la l'adrecera pel reclam. No et pensis, sóc el llop que va de casa. I jo la lloba que vigila el cal. Doncs procura que el llop a la tornada, ningú l'enganyi ni del gruix d'un fil. La família ha viscut ben ensenyada. El que és el llop se'n pot anar tranquil. Ah. I tan tranquil, però amb la sang estret. I tu, pobra cor meu, no et vols parar. Marta, eh, Qui em crida? Oh, ets tu, Maria Agneta. Ai, lluats i adéu, t'he de renyar, que no et conec. És que jo no venia. Què has de dir, si no saps el que et reculls i tu no pots pensar-te l'alegria que em dones. I què et passa? I aquests ulls? Seu. Però què tens, Marta? Si calles. Si només em dius Marta. És que no puc. Escolta, noia, aquí volem rialles. Les llàgrimes no tenen suc ni bruc. Marta, jo us vaig jurar que si algun dia em fossin massa amars tots els moments, a vos sense vergonya us ho diria. Doncs explica't, minyona, que aquí em tens. Escuteu. He sortit de casa meva i mai més tornaré a servir-me el plat. Per mi el meu pare no el serà la lleva, per vas al convent tan avià. El convent... potser sí, que m'hi crida la veu sense pietat els meus sanglots. No pas amb la mirada recollida, no amb aquell aire que es pensaven tots, sinó amb les meves forces espremudes amb el pit que no gosa respirar i el vestit estripat de les perdudes que cauen i no es poden aixecar. Filla, què dius? Què dius que m'esperberes? Tu no és possible. Jo ja ho he ben entès. Parla, filla. De totes maneres també ho sabríeu. No puc fer-hi res. Sense contemplació m'han tret de casa. I el meu pare m'ha dit allò que es diu a les dones marcades amb la brasa de la deshonra. I de quin mal que li ho has tret, aquesta brasa? Quin mal veure t'he girat el cervell? Qui és el covard? Ja us ho podeu pensar. No, no vull creure. Quan vareu avisar-me ja era tard. Marta, jo us puc jurar que si volia el meu claustre i la meva devoció no era gens de comèdia. Jo ho sentia i quan mirava un home em feia por, però va venir ell i una tarda que estàvem sols a l'ombra del portal. Jo respirava una humitat covarda i una cremola pell que em feia mal i em va prendre les mans. I de seguida, com dos ocells topanes esfereïts, llavis i dents van fer-se una ferida d'aquelles que es garrinxen els sentits. Jo no sabia res. Que era tan blava la fina coissó d'aquell instant. Ell només em va dir que m'estimava i va fugir tot cargolat d'espant i jo, després, vinga, somniar desperta. I ell que em diu a l'orella molt baixet, aquesta nit, deixa la porta oberta. Quan ell va entrar, quin tremolor de fred, i com un llabre amb una mà insegura i bevent tot el plor del rostre moll, tan pronta me'l sentia a la cintura com m'abraçava tendrami en el coll. Quina por, quina por i quina alegria! La casa era deserta, tot callat, i el sospir del meu pare que dormia era com una angúnia al meu costat. I aquells ulls, i el besar-li les perpilles, i guaitar la finestra amb molt recel i no veure res més que les estrelles indiferents, clavades en el cel. Oh, aquestes nits de febre i d'esperança, de perdre la vergonya brutalment, eren com una mena de venjança del meu viure i del meu incongiment. Però després de dies, quin desmari, quin baixar els ulls, quin i quin mal, quan passava les tenes del rosari tota tenyida de pecat com mortal i aquell remordiment que et mortifica i que no saps què dir-li al teu confés i aquella aigua beneïta de la pica presa com una mà que la robés. Marta, Veieu tantes misèries closes i el meu encongiment martiritzat. No sé si compreneu aquestes coses, però jo em penso que em teniu pietat. que el meu torment em va venir en una hora. Vaig veure que casaven a l'Eudal i que ell se m'apartava de la vora per por que ens descobrissin. I aquest mal es va lligar una pena molt més dura un neguitós i estrany pressentiment de que em passés allò que no té cura i no es pot mantenir secretament. I ahir al vespre, ofegant la timidesa que els dubtes no em deixaven respirar, truco a la porta d'una dona entesa i l'arrel dels cabells se'm va glaçar jo no ho sabia, Marta. No sabia que això pogués venir sobtadament. Jo, jo me'l creia. Jo feia el que ell volia. I jo us torno a jurar que era innocent. Compteu com he dormit. Quina diada ha estat la meva. El pare m'ha aguitat tan ollerosa, tan, tan desfigurada, que no sé quin misteri ha sospitat. I pregunta, sabeu, amb la veu tendra, la veu d'un pobre vell que sols té a mi, que vol endevinar, que vol comprendre. I jo trenc un sanglot i no ho puc dir. I ell insisteix, i jo, molt desesperada, sentint al coll les ungles de la mort, i llenço la veritat d'una aglopada, com si es escopís tota la sang del cor. I aleshores, conteu, la llengua muda. De primer no podia ni parlar, i després amb uns crits. Filla perduda, digues qui és, que el vull assassinar. Contesta'm, on s'amaga la carronya? Digues el nom d'aquesta mala pell que m'ha pintat les galtes de vergonya i riu de la misèria d'aquest vell. I jo, sabeu, no, pare, no us ho vull dir, no us ho diria ni que em matéssiu. No, no us ho dir, perquè l'estimo tant. I cada dia l'estimo més. I el pare, tot tot perill, tot com un boig, m'agafa per la trena i em diu que encara és poc, encara més. Aquesta excusa creus que val la pena? Si tu no ho dius, és que no saps qui és. No saps qui és! Amb quan enbilida cara no goses acusar-ne cap, Com a bèstia que es ven a l'parti. Ja l'heu senti de bé, Diu que no ho sap. Ves tann ben lluny, la teva mare morta et maleix, Sí, sí, ves tan ben lluny. I aleshores el pare ha obert la porta i m'at tret el replà, un cop de puny. I jo no comprenia el que em passava. Desfeta i ajeguda pel traspol, he sentit el meu pare que plorava com si fos un infant que el deixen sol. I ara la bogeria m'amenaça i el dolor dels meus nervis és tan viu i com que no puc més, ni sé el que em passa. He vingut cap a vos i aquí em teniu. Criatura. Si en costa de desoris el poc seny. Ai, senyor. Quin món més gran. Per això que te'ls ulls sents i no el ploaris. Veuràs que tot plegat no serà tan amb l'hereu de vell poig. Doncs ja s'explica. Mira que t'has triat galanga, el dos. La culpa és meva. Potser sí, una mica. La culpa és una mica de tots dos. El meu audalt també. No, tu m'enganyes. Però, per què? És com tots, ja ho veig que sí. Pensen que posar un fill a les entranyes és igual que fer-se el llast al corbatí. I no els diguéssiu res, paraules bones. Quan passen són els amos del carrer i les dones, és clar, per això són dones. Però no, criatura, no pot ser. I no serà, comprens? Jo em lluiria. Si això passés, la Marta no és ningú. Però et juro que aquesta covardia la pagarà, com ara et parlo a tu. Marta, jo no vull pas. I que em repliques. No vull veure... No, filla, el veuré jo. Per tocar aquesta mena de músiques, el meu sac de jamecs té molt bon so. Marta, què penseu fer? Tu, vine. No em guaitis, esverada. Que ell no és com l'altre, saps? S'ajupirà. I allò que va passar aquella vegada, et prometo que avui no passarà. Marta, és de debò. Les meves penes no porten cap secret interessat. Me l'estimo la febre de les penes. Però jo no demano caritat. Calla, que el sento. No, jo no el vull veure. Sabeu, em fa vergonya aquest moment. El cas de fer en aquest moment és creure i amagar-te aquí dins calladament. Guaita i escolta amb orella dreta. Veuràs la Marta, quina llengua d'or. I vigila i no surtis neta fins al moment que t'ho dirà el teu cor. Què us passa, senyor? No us interessa, és a dir, potser sí, me'n vull anar. A on? Molt lluny. Però per què? I encara m'ho pregunteu. Aneu girant els fulls. Primer perquè el meu oncle té una cara que em vénen ganes d'escopir-li els ulls segon, perquè no vull de cap manera que em casin amb les gosses com un gos. Tercer, perquè el meu fetge no tolera la caritat d'un tracte vergonyós. I voleu dir que això no són quimeres. No us ha fet mal el vi d'aquests pocs anys? No, Marta, no. De totes les maneres, el vostre oncle, sabeu, té claus i panys. No és per ell. Que rebenti i que m'oblidi. Més aviat és per vos que em dol. Per mi? Sí, per vos. No sé comprendre. Perquè vos teniu cor dins del pit. Perquè la mica de paraula tendra només dels vostres llavis l'he sentit. I em dol deixar-vos, Marta, si us ho juro. Bé, senyor Areu, si apenes m'heu parlat... Però us comprenc, perquè no sóc de suro. I només és per mi. De veritat? No hi ha alguna coseta? No, cap obstacle. Res, Marta, res. Ja s'hi ha pensat bé, l'hereu. No tots són senyoretes del miracle. I amb malició i tot que m'enganyeu. Doncs no us enganyo. No us diré que alguna m'hagi deixat de conortar el meu mal. Però ha estat un moment de bona lluna. Al fons, totes les moces són igual. Ni quin desenganyat. Com es desperta. Em sap greu de mirar-vos tan pensit. No recordeu aquella porta oberta i aquell pas de puntetes cada nit? Vos ho sabeu. Doncs uh, sí, és una aventura, una de tantes. Ja sou ben lluit. La Maria Agneta? Sí. Ah, foc que no dura. I ara està tot dat i beneït. Ella mateixa ho sap, sí, ja fa dies. Imagineu, dansà del casament, dansà de totes les trapelleries del meu oncle. Som molt intel·ligent. Ja s'acabat per vos. Cosa bonica, entrava nits a mossegar la flor. I perdoneu, me Marta, qui usifica? Qui sou vos per parlar-me en aquest to? És això el que penseu? Us importuna conèixer la misèria i el perill? O bé encara viviu d'alt de la lluna? No sabeu que d'això em pot venir un fill? Uh, uh, un fill? Marta, no, no, no, no. Quanta desgràcia. Doncs sí, senyor, hi ha un fill. Ho veieu clar? A l'hereu de Bellpuig no li fa gràcia i sembla que es comença a emocionar. Ai, les floretes i les amoretes. Ella d'un fill que és vostre. M'heu entès? I ara què? També són tres llagrimetes? Ara també direu que això no és res? Eh, són coses meves que us importen massa. I jo no he demanat vostres raons. Que al capdavall sou la criada. I per ser una criada ho feu molt fort. La criada? L'heu vist? I com s'explica? Que jo sóc la criada. Això... Em fa mal. No, no pot ser. I diu que ningú m'hi fica. De la criada, és clar no em fa cabal. contant les veritats, crida i s'enfada. El cavaller té un fetge molt més car. Sabeu el que us pot dir aquesta criada? Senyor hereu de Bellpuig, senyor covard. Us repeteixo, què voleu que faci? si vos l'heu enganyat de vostra mare de pen, que aquesta desgraciada passi allò que vostra mare va passar. Eh? Digueu-me, no us conmou? No us aclapara saber que vostra mare va patir? Però deixeu estar la meva mare. Marta, per Déu, tingueu pietat de mi. La teniu vos d'aquesta criatura? Si ni de vostra mare la tindreu? Un home de la vostra carnadura demanant pietat? No. No. Escolteu, imagineu-vos que ha vingut i és ella, que és vostra mare, així, amb la meva veu, amb el meu to, ferida per l'arpella de la vergonya, arrossegal la creu, i vostra mare us fa, fill meu, escolteu-teu, mira'm al front. Vius encegat i d'importància tot en dones molta perquè ningú t'ha dit la veritat. Tu et creus ser fill de nobles. No endevines la meva angúnia vigilant al niu, amb aquesta corona d'espines que emforada la pell de viu, em viu. No saps com bret el jugador de farsa va trobar el meu reclam massa madur i em va robar l'amor com una garça i d'aquest mal lligam vas néixer tu. Però aquest que et va fer, que pressentia que poguessis servir pels seus enganys, m'apartava de la teva companyia i me l'ha fet gruar més de vint anys. I jo he callat, patint per contemplar-te, per tenir-te a prop meu, m'he consumit. I compte amb quines ganes d'abraçar-te i d'estrènyet, fill meu, contra el meu pit. I només perquè tu aquesta vegada, sentint el nervi estabornit de fang, intentes fer amb aquella desgraciada el que va fer la meva sang. No Només per això, fill meu, la de prima es trenca i salta lliure d'emoció. I per salvar una dona que t'estima, jo no faig cas d'aquella condició i estic segura que compleixo ara tot l'esperit dels manaments de Déu. Però vos, Marta, ma... Sí. Mare! Mare! Perdoneu-me. Fill meu. Fill meu. Fill meu. Mare. No et fa vergonya, digues. No t'espera. És de debò. Fill però, meu. Però si jo... jo devia endevinar, com, comprendre... el que era. Si jo... si jo no tinc perdó, mare. Aquest... No em deixes dir-te tot el que voldria. Mare meva... Obudal, oh, fill... Quin turment, però... Però no m'és igual. Mares meva... Gana. Ho Mare val tot aquest humament, ho tot, les tortures agres, fines... Però per què heu quedat? No, no em sap greu. Ai... Fill meu... Que són dolces les espines, si et puc dir amb tota l'ànima... Fill meu... Fill meu, dues paraules, clares, vives, vint anys com dues ungles aquí, clavades a la llengua, a les genives. Vint anys, fill meu, sense poder-les dir. Tot es desperta, tot es desensoña, però, fill meu, fill meu, és de debò. No te'n dones cap mica de vergonya de que la teva mare sigui jo. Maria Agneta, no el toquis, no les que ara també ha passat el seu neguit, i més val que te'l miris i li cantis una cançó com a un infant petit. Oh, tinguis por, minyona, que tu guanyes. No hi fan res les estones de plorar si els hem portat a dins de les entranyes. imagina, no els hem de perdonar. Què vol dir aquest silenci? I bé, què passa? Què significa tot això? No em sents? Vol dir que mentre el llop ha anat de caça, la seva lloba s'ha esmolat les dents. No us entenc. Expliqueu-m'ho de seguida. Doncs mireu que està dit ben aviat que ens hem cansat de viure una mentida i hem volgut respirar la veritat. Marta, què heu fet? Què has fet? Doncs era el dia. Havia d'arribar pel mateix preu. Fa 20 anys que la teva covardia em va clavar la fusta d'una creu. Tot el que farces i mentides eren ha caigut sense pena ni perill. La lluna i les estrelles no s'alteren. Veus aquesta és la dona del meu fill. Oh, infern que crides ara! Hol oh, no. La teva audàcia és massa greu. No et podries morir, és la meva mare. Fill meu. No, no li diguis pas, fill meu. Fill té un mai més. Que en el teu pit de ronya no hi entra la tendresa paternal si fins avui te n'has donat vergonya, si només el vas fer per fer-li mal. És la Marta, sents? De la criada, d'aquestes mans que no ha besat ningú i es vengen de la pell martiritzada per tots els brètols sense cor com tu. No ho veus, estàs vençut? No ho endevines? que l'alegria m'ha escapçat el plor, si és la meva corona d'espines, la corona d'espines, que treu flor. Ha estat una audició de teatre de Ràdio Barcelona. Amb l'obra de Josep Maria de Sagarra, La Corona d'Espines. Versió radiofònica d'Aventura Porta Rosers. Interpretada pel quadre d'actors de Ràdio Barcelona amb la col·laboració especial de Mercè Broquetes sota el repartiment següent. Marta, Mercè Broquetes. Maria Agneta, Encarna Sánchez. Salvadora del Miracle, Maria Dolors Busquets. Miquel, senyor de Bellpuig, Miquel Viader. Audal, Ernest Sarraïma. Sebastià Jordi Serrat, Ribarol Josep Llaçat, El senyor del miracle, Rafael Anglada. Equip realitzador. Registre de so, Francesc González. Muntatge musical, Albert Borràs. Direcció, Armand Blanc. Oh, quina rosa, la rosa vera en el somni del teu viure com un capvespa de primavera que sofries mal d'anyos. Proper dissabte, diada de Sant Jordi, patró de Catalunya, la Sardana de la Rosa, d'aventura Porta Rosers. El nostre programa de radioteatre ha finalitzat. La ràdio segueix. Ràdio Barcelona la radio.